Американският президент Джо Байден тази нощ в ръчета си за състоянието на Съюза спомена правото на аборт. Но пък същата тази седмица Франция стана първата държава в света, която включи правото на аборт в Конституцията си. Защо? При положение, че за разлика от други държави, так Франция винаги е имала по-либерално отношение към правото на аборт. Президентът Еммануел Макрон е решил, че е нужно това да бъде вписано и изрично в Конституцията. Добър ден казвам на кореспондентката ни в Париж Юлия Талева. Добър ден. Здравейте. И то, това става след дълъг процес, завършил с едно извънредно заседание на парламента след зелената светлина, която даде и Френския сенат. И за това е любопитно наистина: защо и е нужно на Франция да вписват тази гаранция на такова високо конституционно ниво. Това наистина беше много дълъг процес, но всъщност инициатора не е президента Еммануел Макрон на лявата опозиция, по-точно радикално лявата партия непокорна Франция, която дори обвинява Макрон, че си присвоява в известна степен нейната инициатива, но въпреки това, както се видя през последните месеци, се постигна широк консенсус, като първо проектно закон мина с лекота в парламента, в, долната камера, в Националното събрание, в долната камера на Френския парламент, където гласуваха за около 500 депутати, имаше много широко мнозинство. След това законът беше разгледан в Сената, който въпреки преобладаващата консервативна десница в него, неочаквано дори получи подкрепа, като се предполагаше, че може да се променят някои точки в закона. При всяка промяна, според правилника, той трябва да се върне отново в Националното събрание и да бъде преразгледан. След като беше пропуснати от Сената, всичко завърши на тържествения сеанс на двете или конгрес, както го наричат, на двете парламентарни камери с над 900 депутати в Версайския дворец, където също му беше дадено много широко мнозинство 780 гласа за, срещу само 72 гласа против. И всичко беше организирано с някаква подчертана тържественост, като, като някакво историческо събитие. Това беше очевидна цел. На самия сеанс премина много тържествено, много приповдигната беше и речта на премьера Габриела Тал, който припомни исторически моменти от. Борбата за жените за прекъсване на бременността присъстваха и знакови фигури от историята тази борба или пък техни наследници и днес президентът също ще впише, както обичая закона, една тържествена церемония, която за първи път ще бъде открита по случай Деня на жената. Добре, ние знаем, че още от 75-та година всъщност долговолното прекратяване на бременността е легализирано във Франция а, Даже закона се води на името на тогавашната Симон Вейл да, да Симон, Симон Вейл а, И доколкото знам, поправете ме, ако бъркам Но а, процедурата се заплаща от здравна, здравните каси във Франция, така ли е? Да, това е така. Процедурата е поета изцяло здравни. и така си. В последните години законите в това отношение бяха все по-либерални. През 2022 година се увеличи легалния срок за прекъсване на бременността от 12-та до 14-та гестационна седмица, както и преди години пък беше забранено. Изискването жената да дава непременно обяснение за много тежко положение, тежки му divisa извършване на аборт, така че законите са либерални и много се говори за това, че всъщност тази мярка е по-скоро политическа и символична много повече, защото тя едва ли нещо ще промени в реалността на жените във Франция. А как се обяснява това, че правото на аборт се подкрепи от десните политици във Франция, защото тук виждаме една доста съществена разлика, примерно, ако правим съпоставка с Съединените ще. Например, където линията на аборта става разграничителна, политически разграничителна линия между формациите. Да, тя е била политическа и разграничителна в известен смисъл. И тук има все пак консервативни страни, които наблягат особено много на защитата на ембриона и на статута му. Това се видя и по време на протестите и от другата страна, тъй като имаше демонстрации в полза, които празнуваха събитието като победа за жените, но и други няколко хиляди около Версайския дворец, от по-консервативни страни, които са против. Но интересно беше, че наистина за първи път се получи такъв широк консенсус, като повечето политици или гласуваха по съвест, впрочем и крайната десница на тържествения сеанс в Версай призова депутатите и представителите да гласуват по, съвест, по свой избор, но и под натиска на самото общество, тъй като според поручванията изглежда, че има широк консенсус по въпроса, и в различни по различни политически мотиви повечето политици са искали да не противоречат и дори за критиките към на крайната десница слушахме повече упрати към Макрон, че въвежда една излишна мярката, и като абортът не е застрашен във Франция, отколкото нещо срещу самото право на аборт. Да, аборта не е застрашен във Франция, но казвате, че тази тържественост носи допълнителен символ. Носи ли политически ползи за президента Макрон? Със сигурност, защото, както вече казах, това не е негова идея. Вписването на аборта в Конституцията не е било в президентската програма. Е, е, той, е, но такова настояване от страна на крайната десница в тази ситуация добре дошло за него, тъй като напоследък той е, често се бори за своята популярност с различни популярни реформи, обвинявана за това, че е завил много надясно. И особено след Закона за имиграцията, който неочаквано беше подкрепен от крайната десница, е много критикуван за това. И случая, предложението на крайната левица този път за вписването на абортите в Конституцията, дава възможност да постигне консенсус с другата страна, с опозицията си, което е шанс за него и дори е опрекван, че, както казах, че извлича полза от, от всичкото това. Сега външно-политическия отзвук, колко е важен той, отново се връщам на този елемент символно, тържествено, представя, представяне на този акт на вписване на правото на аборта в Конституцията а, като, като тържество на човешките права. Дали това е някаква съобразна реплика от страна на Франция към Съединените щати? Със сигурност, със сигурност, защото като че ли самата организация на събитията, като историческо, беше реплика, за много пъти беше споменато, че имало най-различни реакции от, от чужбина, от страни, в които абортите са по-ограничавани и въпреки, че във Франция те не са застрашени и жестът е по-скоро символичен и действително може би има дори повече външнополитически смисъл, отколкото вътрешнополитически, защото, както казах в момента, няма такава заплаха за абортите във Франция. Да, има, има символично послание, което Франция иска да отправи. Благодаря Ви, Юлия Талева, кореспондент на Българското национално радио в Париж. Да включим сега в този разговор българската перспектива. Добър ден на доктор Радосвата Стаменкова, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве. Здравейте. Честит празник първо. И... Благодаря ви и на вас. Благодаря. И да кажа, че чуваме, ето сега от този пример на Франция, че въпреки позитивните нагласи на цялото франско общество към правото на аборт, това не пречи то да получи допълнителни гаранции на ниво Конституция, както стои въпросът в България. Като цяло, вие следите тази тема. А, значи, аз преди да кажа как сте въпроса в България, искам още малко да се задържим на въпроса във Франция, защото това, което се случва там, наистина е изключително а, знаково и позитивно. А, както каза вашата кореспондентка във Франция, м нищо формално няма да се промени, що се отнася до правата на жените, тъй като правото да решават какво да правят с си и правото на прекратяване на бременност там съществува. Но... А това че се сеписва в конституцията има символно знаково значение. Нека, не, нека да не повтаряме това, което вече сме чули, защото времето ни е изключително ограничено, имаме да, само имахме. Да Искам да чуя как а, е в България. Сам, са да ви кажа някои неща за Симон Вел, която е изключително Безспорно, само че, важна, само, че в предаване за история, давайте за България. За България ме интересува това, че в България също нямаме проблем с достъпа до аборт, така, или поне така изглежда. А, а, да, така е. А, той е а, законово а, добре разписан и принципно това е традиционното отношение на българската жена и на българското общество към правото на жените да разполагат тялото си. Имам предвид, че а, законодателството разрешава а, прекратяване на бременността до 12-та ги седмица и това е нещо, което вече четвърто или не знам кое поколение се случва, за това казвам, че отношението е традиционно. Разбира, се, много по-добре е да не се стига до прекратяване на бременността, след като има съвременна контрацепция и начини за предпазване, както от нежела на бременност, така и от предавани инфекции, но е хубаво и важно да го има правото като законово, така, като законно гръб. Чухме, тук, че е да здравна така между България и Франция да кажа, че съвсем наскоро правителството на Макрон даде възможност на млади хора до 26 годишна възраст, това сигурно го знаете, да използват, да, да имат достъп безплатен до презервативи. Не, всъщност Те, не което, го знае. Може и тук би е, да. било да се случи, но не знам как ще стане. <laughs> Ние чухме, че здравната каса във Франция поема аборта. Всъщност при нас как стои този въпрос? Ами, ам, трябва да се а, заплати, да не е с някакви... Индикации, които а, предполагат, а, че а, трябва да се, да се помогне прекратяването на временността. Т.е. трябва да има а, доказателствен материал, тази тежестна иначе, аргументация? Има, има, има да. достъп а, до, до безопасен аборт, но трябва да бъде а, заплатен. Ако а, е по социални индикации, има... Възможност да се поиска подкрепа за това. Доктор Но не е безплатен, така както е в според здравната каса в Франция. А според вас трябва ли да има ангажимент от страна на държавата в семейното планиране? Дадохте този наистина много леопитан пример с презервативите, достъп безплатен до презервативите. Да, мисля, че трябва да има, т.е. не мисля, ние ми отдавна работим с Министерство на здравеопазването трябва да има национална програма по семейно планиране, а, така както има стратегии и въобще да се насърчават подкрепящи мерки а, в областта на майчиното и детското здравеопазване. А, контрацептивите а, не са част от здравноосигурителния пакет. Тоест, дори да си здравно осигурен, нямаш безплатен достъп до съвременна контрацепция. Имам преди, например, Спирали, хапчета, презервативи. Има много хора, които са извън здравноосигурителната система и те живеят в бедност или са маргинализирани и при тях е още по-труден достъпът до съвременна контрацепция. Така че отговора ми е да разбира се. Това е стратегически подход и добре за здравната превенция и за здравния статус на на държавата, на населението и заобщо. А вие в Асоциацията за семейно планиране и сексуално здраве опасявате ли се, че национал-популисти и крайно-десни формации могат да стъпят на тази писта, да искат да, забрана на аборта? Удобна, да, удобно да се Това е удобна вълна за яхане. Крепко се надявам, че Европа е едно, Съединени са друго нещо е, Духът европейският е по-скоро този, какъвто е във Франция, отколкото в други точки на света. Но винаги демографската карта е изключително примамлива дъвка за употреба, особено тогава, когато има някакви идват избори или има някакви политически за игравки. И за това не трябва да, да, да пада бдителността по темата за женските права? Включително... Правата на жените са права, които трябва да бъдат подкрепени и отстоявани. А, и да си даваме сметка, че а, ако не бяха в миналото смели жени, ние днес нямаше да можем да гласуваме, да имаме банкови сметки, да имаме правото да караме кола, да имаме паспорти, да пътуваме сами и много други неща. И да водим Право, този разговор. Да, и да този разговор. Благодаря ви. Доктор Радосвета да. Стаманкова. Българска асоциация за съвейно планиране и сексуално здраве.